Hej Therese! Nu var det dags för podd igen. Nu är det dags, hur är det? Jo men det är bra, hur är du ja, själv? Jo ja. ja, men det är bra. Jag hur är vet... du är uppe i riksdagen? Jo det är bra, tack. Jag sitter. I... Jag, vet inte, det hörs... jag hoppas inte hörs nu att det ekar, men jag sitter i min övernasningslägenhet. Är... Det är söndag, men jag är kvar här i Stockholm. För jag har... Mm.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 Sen så är det ju säkert så att de får barnbidrag, men det räknas ju in det i det här. Men det räknas ju bort. Ja, ja det, räknas, det bort, räknas då. Ja. Ja. Och de kanske blir... får bostadsbidrag också, så det är ju också bort. Det räknas så... också bort från ja. försörjningsstödet. Och är man har den här det... ensamstående mannen som man då pratar om som är den vanligaste då bidragstagaren när man nu ska uttrycka sig så, som jag egentligen inte tycker om att uttrycka mig. Då räknas då får man ju inte ens bostadsbidrag eller flerbarnstillägg. Och det här att alltså man Nej, skulle kunna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 Det, kanske, det borde jag kanske ha koll på. Ja, jag är inte helt säker på det här. Mm. Det här är ju generellt det som jag läste. Mm. Det kan ju kanske skilja sig från olika kommuner. Men jag tror inte att det är kommuner som betalar jätte, jättemycket mera. Det, det finns ju en del av det här som är... som ska vi se här. Det är någonting som beslutas på regeringsnivå, va? Nej, jag, jag vet inte. Det där vågar jag mig inte in i vad det gäller försörjningsstödet. Det, kanske det är. Det får vi, det vi det fundera med. över till... Det får vi fundera ja, på. Ja. Men, men jag, jag tänker då att vi, vi lever ju en tid där man ska...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 Det var kul. Men mm. det roligt. Men då tackar vi för att ni har lyssnat, och så hoppas vi att vi ses snart igen. Hej då! Hej då!